Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e era uma vez um lobo. Caralho. Caralho, bicho. Um lobo lady. <risos> Aqui é a Akel. E entre as nuvens surge um brilho dobrado oh! Oh, <risos> Golden Shower Não, mentira <risos> E um o lobo pergunta o Golden Shower, é Golden Shower? <risos> Aqui é o Vinícius Hidalgo E a espada se quebra. Eita, caralho, já deu logo a espada vai uh! Muito bem, senhoras e senhores, é isso. Estamos aqui reunidos para gravar mais um Estranha História, né? Faz tempo que a gente não grava uma Estranha História. Aí. Essa bizarraice do cara. Nossa, mano, faz muito tempo. Eu já, eu já não sei como é que eu faço. Eu esqueci tudo, eu não sei de nada, socorro. A gente <risos> se imagina agora. Uh, e para você que tá ouvindo aqui, nunca ouviu estranha história, é como aquelas brincadeiras do Orkut, aonde a pessoa, cada um escreve uma frase e vai se formando uma história maluca em pé nem cabeça, né? E aqui a gente já faz assim, não tem nada combinado, não tem roteiro, não tem porra nenhuma. Só tem um tema, que é o tema que os patrões escolheram lá no grupo dos patrões, e a gente vai falando uma frase até ver o que acontece. Né? Geralmente vira uma maluquice do caralho. Coisa é cara rebaixou o Extra História a Igual aqueles negócios do Orkut Isso é um absurdo Você que tá rebaixando Nossa. o Orkut, cara O Orkut é Deus <risos> Pois é, a na época do Orkut. Orkut Na época do Orkut todo mundo era amigo Hoje em dia só tem bolsominion e Petralhada Sério <risos> Muito bem, negócio é o seguinte, a gente tem três frases aqui, né? Era uma vez um lobo, entre as nuvens surge um brilho dourado e a espada se quebrou. Começo, meio e fim. Nós tem que encaixar essas três frases aqui durante a história. E eu vou começar, lógico, com a primeira, né? Porque <risos> tem que ser o começo da parada, que não dá para colocar lá no meio da história. Era uma vez um lobo, então vamos lá. Era uma vez um lobo de olhos vermelhos. Opa. É o um lobo Marco, Que vagava solitário. O cantava anil. Entre as árvores do bosque negro. Olha, ele já tá metido numa fantasia Cara, esse esse é, Vídeo dourado Olhos vermelhos é, Bosque negro, me lembra, tá me lembrando do primeiro Estranho História, que era só cor Era espada azul Manto verde ou Não sei o que, amarelo É verdade Bom, vamos lá Era uma vez um gobelhóis vermelhos que vagava solitário Entre as árvores do, árvores do bosque negro Quando encontrou um padre What? No meio do bosque, o padre Ah, filha, o jesuíta E no meio da cabeça é, ele vai, é que ele vai fazer o enterro da cachorra <risos> Enterrou o padre João Enterrei, seu bispo Eu sempre lembro de dar o todo A compadecida Cacete, hein Menino <risos> o, padre, o, o padre mandou essa Padre, o o, o padre <risos> falou, cacete, menino. Padre, mas porra, se tivesse andando no bosque, agora é foda, né? O cara tá no bosque negro, andando, pô, e aparece um lobo, aí pô, a caralho, mas... Aí, ô, desse padre aí, ele é mesmo, tá quase saindo da igreja, que ele mandou um menino, doido de parede. Se esse padre tiver rosa Vai ser a melhor história do planeta Ai, puto, Pior que eu não sei se eu suco Que eu quero falar vai ser uma frase Ou se são duas Aí, <risos> <acho> que... <risos> O nego esquece até o português Quando vai gravar a sua história Ai, Encontrou o padre Que virou para o lobo e disse Ah. E fazia tempo né, que não rolava uma dança ah, A largadinha aqui, ó Largadinha Largadinha do vôlei Isso é tipo no, no tênis, né? Que o cara dá uma pancadona na e o dá só uma... o bagulho bate na rede assim, <risos> O cara tá lá hoje Aí tum, o outro lado vai de... Só que ela faz aquela curvinha, assim, bem na... Passa da rede bem na linha, assim, cara. Não! <risos> eu, agora sim, eu vou confessar que eu fiquei com medo da Kel mandar um reptiliano agora, tá ligado? <risos> Nossa senhora! <risos> ah, a história! O padre <risos> <risos> Quando ele encontrou o padre, o padre tirou a máscara de humano e era um réptil. <risos> Não! <risos> Já sei. Que virou para o lobo e disse, Ezequiel? É você? Porra, gente. Jesus. Vai virar um <risos> Jesus negócio. E o lobo respondeu, sou eu, Padre Vittar. Eu <risos> que... <risos> Meu Deus. Meu e Deus. Que... Ai, caramba. Já tô imaginando o Padre com a parede do Padre Vittar. Não tem outra cara. Padre. Ai, o Padre. <risos> Dois metros tá ali lá de altura de <risos> A batina é bem curtinha, né? Porque tem que mostrar as pernão assim Padre <risos> <risos> <risos> Ai, caramba Padre evitar Deus do céu <risos> Ai, Que melhor por nome, gente Ezequiel, é você Você está atrasado Puta merda. Quem falou para quem, será? O... o, o, o, o, o, o, o <risos> que... É verdade, né? <risos> você está atrasado <risos> Foi fácil. É, é, é for. Ah, agora é, sou eu que decido, Você decide. Ser é. É, que o que disse. Ezequiel, é você? É você? É eu, Padre Vital. Você está atrasado. Hum. Se o lobisomem tava no bosque, talvez o lobo tava no bosque, talvez ele seja o, seja ele que tem que estar lá, né? Será mesmo ele tava no bosque? Que tal o lobo estar no bosque? Talvez ele seja o seja ele que tem que tá lá, né? <risos> Como é que pode, frase Se ele tá não, lá, não, talvez seja ele que tem que estar lá. Não, <risos> tá pensando ali, tá pensando no modo top, Você... O no visto tá no modo rascunho rápido. aberto ali, né? <risos> Um ah, é uma documentária. Pois logo, logo, a lua cheia vai sumir. <risos> Ó, esses, esses diálogos só me lembra quando a gente faz... Faz tanta história com o Raul. Do nada surgiu é. um cavaleiro. 15 minutos de diálogo, tá ligado? Não sei o que não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. <risos> Vamos lá, então. Você extra, está atrasado pois logo, logo, a lua cheia vai sumir. Isso tudo é o, é o Padre Vintar falando, né? Será? Não sei. Então, não nem pensar. <risos> Ninguém <Então, quem> saberá. <risos> Os caras não jeito na pôr da prática, vamos lá. Eu, o Padre Vintar, digo, pois logo, logo, a luz cheia vai sumir. O lobo diz, não estou atrasado, apenas mudei o meu prato, padre. Que viagem é essa, velho? O prato, padre? Ah! <risos> Prato. Eu falei padre que É Pedro, sim, o Pedro, eu sei Caralho que... Ai, ele... que qual que é o garfo e a faca do lobo? Não sei, é a Agora uso pratos de porcelana, meu bem Uma pena Ezequiel Trouxe, aliás Uma pena Ezequiel, já que eu trouxe o seu irmão Nossa, do nada apareceu um cara <risos> do lado do do tá lá. Pode ser um cara, pode ser um outro lobo, da espécie do wild. Ah, <risos> Nossa, tio Ende é foda. Na <risos> <Deixa> escola. Eu... <risos> é, é apenas aqui, ó, já que eu trouxe seu irmão. Eu não sei o que isso tem a ver com a, a frase anterior <risos> prato Parece que o irmão dele Seria alimentado pelo lobo ali, Não sei por que mas... Ou o lobo ser... não, Seria o prato né No caso, talvez que... Caraca <risos> que é? é um que vídeo novo é? de virar lobisomem Tem que canibalizar um lobo demoníaco Para virar lobisomem <risos> <risos> Uma pena, que eu trouxe o seu irmão eh surge por trás de uma das árvores um garoto empunhando uma espada. Graças ah, à árvore ali, aí sai um cara ali. <risos> é, assim, quando quando eu não tiver o que falar, eu vou mandar uma espada no meio do caminho. <risos> o Rui <índio> tá foda, <risos> só vai. <de> espada, né? <risos> só agora, hein? Surge por trás de uma das árvores um garoto empunhando uma espada. A espada, única capaz de matar Padre Vittar, chamava-se Anitta. de bom dia! E aí, como é que tá, meus amores? Nossa, <risos> mano! <risos> Senhor! Anitta, a, a matadora de padres. Cara, <risos> já Não faz sentido, quem trouxe o um garoto foi o um padre, aí o padre traz a espada e vai matar ele. Né, não, não, não foi é. o garoto, foi o padre que trouxe o garoto, o garoto só ele tá na árvore. O, o padre tá foi... outro cara do lado parado lá, que ninguém falou dele ainda. <risos> <risos> ele é só lobo, só sabe disso. Meu Deus do céu. Oxê. Ó o Febrino com suas armadilhas de narrativa. Não tá maluquista, porra, ó. Uma Nossa, Miguel, já que eu trouxe seu irmão Você já imagina o um cara né apontando assim Com a mão, aí do nada Surge por trás de uma das árvores um garoto E apanhando uma espada, tipo, é outro cara Não, <risos> não, não, não só tá... no do irmão do cara padre chegou, o padre chegou Tava sozinho E aí o cara, <risos> Ai, teu irmão tá aqui e aí o irmão dele aparece na árvore Febrine que Ai, tá fazendo entendi. Então tipo, Febrine. ele chegou com o menino E falou, você fica dentro daquela árvore Eu vou ficar aqui o lobo chegou atrasado, né? Então o padre ficou um tempão lá E o moleque ficou lá parado atrás da árvore <risos> Esperando ah, o lobo chegar É Quando o lobo chegou, ele já falou, opa, agora eu vou preparar aqui, que vai a minha entrada daqui a pouco. É <risos> muito humildade. Ah, vamos né? ver. Já, <risos> mas já, vamos lá, já, né? Já que, já, que o, já que o vermelho mudou, tudo chega. Não, não, não, mas calma, não, não dá para saber qual que é a dessa espada também, não dá para saber se o padre quer ser imortal para sempre, não dá para saber qual é do lobo, vamos desenvolvendo aí o bagulho, é a história Ezequiel, então, diz, não é só você que está sozinho. Eita, cara. Aí fica o questionamento Padre, irmão, matador do padre Ezequiel, lobo e aí vem mais um, né? Vai surgir lá um. Serão eu, quatro, eu, né? Surge por trás das árvores mais um lobo <risos> um cara lá Atrás da outra árvore do outro lado Eu até a torcida do Flamengo, tá ligado? <risos> Saindo dos bosques Uma fenda negra Surge no meio do ar e morgan surge dela, <risos> surge surge pra caralha, <risos> <Surge. risos> uma fenda negra surge Ai, uma fenda negra surge no ar e dela surge morgan, o menino lobo <risos> <risos> É, é, é, é, vamos lá É porque a boca tem o cara que tá com a espada Mas eu também não estou só É aí Morgan Eu também não estou, só Bom, vamos lá então Uma fenda negra surge no ar E dela surge <risos> É escritório, você filha da puta aí Eu tô nervoso, cara Eu não escrevo nervoso <risos> Vamos lá Uma fenda negra surge no ar E dela surge Morgan Que diz Vitar é o fim dos vampiros oooooooooooooooooooooooooo oh! oooooooooooooooooooooooooooooooooooo o que? agora sim e eu... agora tá imaginando o Pavo Vittar com aquela roupa daquela mina do, do filme dos vampiros do no bismine lá sabe? de couro assim bem ah aqui da tela azul ah, hã? Essa é a vez ficou... ficou... Oh, silêncio, tá ligado? Daí eu olhei assim pra Kel eu tava tava mudo, tá ligado? Daí eu ia falar talvez a Kel tinha esquecido de tirar o mudo, tá ligado? <risos> Até brisando Ai, caramba Uma filha negra de Morgan, que diz Vittar, é o fim dos vampiros Padre Vittar, então morde o pescoço do irmão de Ezequiel, que estava ao selado que estava ao selado, que estava ao selado ao laudo R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& isso aqui... um com laudo médico, véio, sério, Fiz aqui esse laudo, laudo técnico da construção e agora eu vou. Morreu do sim, do lado do laudo. Tem zego Nick Lauda que tava ali do lado. Nick Lauda. o Nick Lauda lá correndo no bastelho. Esse esse cara não tem nome, não, não direi irmão, diz aqui eu. Eu por irmão do Orelha lá. Do... É. Ele é só um figurante. Pô, não, é laudo, né? Não falou não, não. laudo, mas é laudo. <risos> eu estou a seu laudo. Tipo, sei lá, será que é estou a seu dispor, assim, alguma coisa do jeito? <risos> estou aqui. É... Seu... Ele comprovou que ele tá preciso... do lado dele. <risos> o assim, eu preciso do seu, <risos> seu serviço. O outro fala, eu estou a seu laudo, senhor. Então... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> oh. A gente é muito maluco, né, velho? Um padre do nada virou o Pabllo Vittar, a Pabllo Vittar, do nada virou um vampiro. É. Ele pode não ser um seu vampiro e tá mordendo de zoeira, tem essa possibilidade. Como assim? Deu uma louca, né? O cara viu tanta pela isso, viu a fenda surgindo, surgindo, surgindo, surgindo tá até o chupando o pescoço do irmão do Ezequiel ali com no os <risos> galera. Tá escrito aqui Ezequiel. Ezequiel, <risos> é o... Ezequiel. É... G. G. beleza. É, ah, é... Ezequiel, o... Ezequiel Gkemis. Ezequiel. Ezequiel E Ezequiel, Ezequiel é... e é... seria muito. Mas ah, não morde o pescoço do irmão Ezequiel que estava ao seu alto. Caralho, mãe, que frase que ele veio. Ah! Tá tudo errado, <risos> errado nesse fórum. Tá foda. Uh, que estava o seu Laudo? É, é o Lobo Rojna em fúria e ataca Para evitar É claro, meu irmão Ficou puto, cara Ao laudo, atacando ao laudo <risos> Cuidado com os laudos Ele está flanqueando Não, e outra, não tem nem porque O lobo atacar Atacar Ezequiel Ezequiel se... atacar, o, atacar o padre Porque ele mordeu Ezequiel, tá ligado? Não, Ezequiel É, não, eu tô zoando, tô zoando. Ah, sim. Eu sei, eu sei que foi, foi só erro de escrita. O lobo rosna em fúria e ataca, parda de evitar. Neste momento, Ezequiel... aí é sério? É. Vai lá, é. aqui, vai... ah, ah, Ezequiel é o lobo. Oi? What the fuck? O Lobão Ezequiel! É, ele atacou o Pabllo Vittar! É no meio? Ó oh meu Deus! É, nesse momento... Qual momento? Enquanto ele está atacando o Pabllo Vittar... <risos> Ai, caramba! Tem onda que manda uns Pabllo Vittar, Padre Vittar... É, eu tô ouvindo! Ele atacou o Pabllo Vittar! <risos> que? Neste momento, Ezequiel grita... chega GIGEMIAS NÃO! Juguemias <risos> <-me>, <risos> <risos> ah, é o nome do menino Porque o menino não tinha nome né ah. Mas Juguemias é, é o menino <risos> Ou é o irmão dele <risos> Então o irmão dele é o um menino Com a espada Não cara não é O menino é o um menino O irmão um irmão E até o cara da feira que não fez nada Não amor só tem quatro pessoas O padre Vittar o menino com a espada, que eu tinha confundido naquela hora, pensei que era uma terceira, mas a gente esclareceu que era só o menino que estava saindo da árvore, o lobo e o bicho que saiu da fenda, lá que ninguém sabe o que diabo é, chamado Morgan. Tá bom. <risos> é, tá bom, Pô, no final das contas, a pica fica pra mim. <risos> o Morgan é o cara que tá ajudando o Ezequiel. É, <risos> que vocês deram um nome um lobo destrutivo bizarro, nódico, sei lá, você der o nome de Ezequiel, aí fudeu tudo, tá confundindo na porta, Tipo, temos aqui o dragão, qual o nome dele? José? Tipo... É não, é porque, foi depois, é porque foi depois que a igreja católica ingressou no país, pô. Pô, você manda um padre, você tá zoando o Ezequiel. Hum, já sei. Acho que não sabe tanto assim, não. não assim. Já sei, já sei. É, mas já sei. É, que depois, já sei acho que não de sabe silêncio. tanto assim, não. É... Mas a centímetros do padre, o lobo bate numa parede invisível. Eita! Caralho! O Yild criou o ataque e ele mesmo descriou. <risos> claro, o cara ataca. Aí vai três frases e ninguém faz nada. E nada não, acontece com o padre. Mas já sentiu isso do padre. O lobo bate em uma parede invisível. Pois Jegemias havia cravado a espada em Padre Vittar. Iiii, e... parado! Ah, foi, foi, foi o poder da espada. É, não, é a consequência de matar um vampiro, tá ligado? Quando desde que enfia a espada no vampiro, parece uma, uma parede invisível. Ah, deve ter dado uma ali no Birolady. No... No... <risos> Pior que a história é tão bagunçada que ninguém sabe nem o tempo dessa porra. Não dá pra ser medieval, ser contemporâneo. Que porra que tá acontecendo. Ah, porra. O... A espada que eu botei logo no começo já é o tom da parada, tá, né? É medieval. <risos> ah, medieval. Ele tem logo um padre mitário no bagulho. Foi tu, foi tu que fez isso. <risos> <risos> né, ah, tem um padre... Borgen, então, mais uma vez, abre uma nova fenda negra. Oh, o cara é o homem dos portais. Pois é, tá na vida. Você vai falar pra mim, tá ligado? Como assim? Tá todo mundo se lascando, viu? Abriu mais uma fenda negra e disse. <risos> uh, abriu uma fenda negra. Uma fenda negra muito negra. Mais negra do que a anterior. <risos> mais, negra, mais fendada do que a anterior. <risos> e acaba tudo. Quero <risos> e um buraco negro e destruir o planeta. É. Ah, já sei. É, bom, então abre uma nova fenda negra. E Ezequiel grita para o seu irmão. Vamos, entre na fenda. Olô, mas sim. <risos> Encontrei-me. Jegemias então diz. Se eu entrar, como serei o único vampiro do mundo? o oh, oh, oh. ele já tá transformado, maluco o molequinho tá como? <risos> vampirizado <risos> o, céu, o moleque se deixou morder com a espada lá na maior humildade falou, pode confiar, padre Vitar vou levar só para matar o lobo <risos> porque o moleque deve ser revoltado porque o irmão dele é um lobo e ele não é nada ele é só um menino com a espada e ele não tinha nem nome até metade do episódio <risos> não, mas já Mas a espada é a Vampire Slayer, tá ligando? É, e ele... Então, ele tá em posse dele, ou seja Ninguém nunca vai matar o cara Ih, cara Eita. Entre as nuvens, surge um brilho dourado <risos> não, é isso? Que mamata! Que mamata! Que mamata! Já disse... Nem complementou tava... nem nada Que vida <risos> da puta, Que <cara. risos> Caralho, e ainda fica pra mim, tá vendo? Tá vendo? Pode um lobisomem ao contrário Chega a Lobis... cheia, ele virar homem O lobisomem ao contrário, quando vê um lobo, ele vira uma lua E as nuvens, surge um dia dourado Que clareia o bosque como se fosse dia Caralho, velho É, Um dia bem claro Bem claro mesmo <risos> e um anjo desce dos céus, tendo seu espírito sido liberado da espada. Caralho, maluco. Como assim, velho? É a, dica... <risos> a presença de Anitta. <risos> a presença de Anitta. O anjo desceu do céu e o espírito liberou da espada. A, a, a espada lá não se chamava Anita Mas o anjo... E ele que libertou o espírito da Anitta espada? Não, amor... Um anjo desceu do céu tendo seu espírito sendo liberado da espada. Puxou o espírito da espada e desceu o meu café, Liberou o espírito que tava na espada, que era esse anjo aí. Mas então ele não desceu do, espada, do céu, ele saiu da espada. Não, ele desceu do céu, ele puxou nada na espada, mas ele é um anjo, né, caralho? <risos> não, pô, entende assim, pô. Eu, eu tô entendendo. Ah, eu tô entendendo os dois lados, tá ligado? É como se fosse um, um, um selo. ela Ele tava selado e o, o sangue... Quando... Da Quando a espada a provar vampira. o sangue do último vampiro é, O anjo será liberado Exatamente Lembrando hum. que ninguém sabe o que que o Morgan é ainda hein? Que Ele não tem forma de... É, dizer, ele teve, teve tempo ele de fazer nada Pode ser cacatua que ninguém sabe Ai, caramba E o anjo desceu dos céus Ter seu espírito liberado da espada O brilho dourado Era tão intenso Que começou a ferir Ezequiel Eita Olha aí Então Caraca. tem que ferir o Jegemias também Porque ele é um vampiro agora é, pois é uhum. Pronto é. É. É, O brilho dourado era tão intenso Que começou a ferir Ezequiel E Jegemias Pronto agora Em minha eu mandar... defesa Eu já tinha pensado em mandar essa Antes de vocês falarem Pronto Aí eu eu bebi e Morgan também. E o corpo morto do padre. É. O anjo Anita disse: "Sintam o poder do Golden Shower". Ah, agora agora é um porco de verdade. Sabe quando tipo tem tem tipo tem umas 5, 6 galera que, que tá alimentando aquele poste e tal? Aí chega um cara maluco do nada, tá ligado? E manda assim, e manda uma parada bizarra, tá ligado? E fumou um baseado de maconha, também ligado? <risos> aí está, aí está a história tá mó massa, aí o cara manda uma parada nada a ver, tá ligado? Um urso Não, sapatiano, Morgan, então, pergunta, o que é Golden Shower? <risos> o Morgan é e um Bolsonaro, já disse que tem uma <risos> faceta dele. É, o cara é Golden Shower, tá ok? A questão é, o que Caraca. é Golden Shower? É uma do malavijoso, tipo solar, tinha que papo de estar. Isso é fantoula. Cara, mas que loucura. E queria caralho. Que é porque se abre uma fenda vermelha e sai o Lula. Eu que ninguém sabe é. se o padre Vitar morreu já. A espada afincada até, espada até espada... agora, só. Aí aí, minha a gente ia mas, mas a espada afincada <risos> Só na batata da perna, tá ligado? Ele não falou. <risos> Ninguém sabe se foi o padre que chamou o anjo, tá ligado? O cara era vampiro. O cara era padre. Aí ele yeah. foi mordido por um vampiro. Né? Coisa que acontece no mundo medieval normal. <risos> segunda-feira. Isso né? é segunda-feira. Ah, o cara tá lá, o cara sai desprotegido da, da abadia, tá ligado? E leva uma mordida, uma, uma dedo. Isso, pronto. <risos> é, pois o, é. No carnaval se proteja. Sério. Uh, Ele falou, caralho, esqueci, mano Mas é rapidinho ali Nada mais, o que pode me acontecer de mal, né? É, daqui <risos> a cabeça no bosque ali não pega nada É, é só o um bosque negro Então, é, Morgan, então pergunta O que é Golden Shower? Ezequiel interrompe, dizendo É o símbolo do fim dos vampiros na Terra uh, uh. Mas o problema é que não, não foi só o vampiro que se lascou, também uh, É, mas daí, explicar. Jegemias, então, puxa a espada que estava cravada no coração de Padre Vittar. Ah! <risos> Agora sim. Só para confirmar que o Padre Vittar tava morto mesmo. Ih, e, okay. mas ainda ó, o, o Golden Shower, que simboliza <risos> o fim dos vampiros na terra, ele tá ali mas ainda tem um vampiro na área, né? Mas será que ele é um vampiro? Será que ele é só um vampiro? E corrige seu irmão Dizendo, não Ezequiel É o fim de tudo que é mágico E amaldiçoado na terra Então vamos ler aqui O que a gente tem até agora né Dessa história maravilhosa Tem mais diálogo do que o Vamos lá era uma vez um lobo, entre as nuvens surge o um bíblio dourado e a espada se quebra. Essas são as três frases originais, né? Era uma vez um lobo de olhos vermelhos, que vagava solitário. <risos> solitário? <É> <risos> Nem tanto, mestre. Há uma multidão, de... <risos> vagava solitário entre as árvores do bosque negro, quando encontrou um padre, que virou para o lobo e disse, Ezequiel, é você? Sou eu, Padre Vitar. <risos> Cara, isso não faz sentido nenhum Com o final da parada Do lado virou inimigo Ah. <risos> e que é você? Você está atrasado, pois logo, logo a lua cheia vai sumir. Será que eles tinham combinado do lobo ir lá matar o padre Vitar, velho? Ou do lobo transformar o padre Vitar num lobo também para ele fugir aí da anunciação do fim dos vampiros? Mas ele é um vampiro-lobo? É, mas aí ele fugiria do bebê beijo? Não sei o, o grau de toxicidade do vampirismo e da licantropia, se a licantropia é mais se anula um é. outro no sky ou no outro. <risos> é, pois é. Se, se for no universo de Skyrim ou antes da noite, Se for no de Skyren um ano ou outro. Se for no antes da noite não vai dar, não vai rolar. Tem que ter o escolhido, tem que ser o escolhido. Então não tá tudo sem sentido esses história nunca tá sem sentido. <risos> ou, ou se for no naquele no maravilhoso filme do Van Helsing com Hugh Jackman Um lobisomem mata, é, é o lobisomem que é o, o nêmesis do vampiro É, exatamente, só dá pra matar, né E ele tem garra de prata, né, uma coisa assim Porra. Eu não sabia dessa É, acho que ele Mas... tem garra de prata, que ele até mostra uma hora assim, o bagulho brilha e tal Mas vamos lá o lobo diz, não, estou atrasado, padre. Apenas mudei o meu prato. Olha aí também, ó, mudei o meu prato. Ele veio para matar o padre, o padre evitar. Só que ele já oh. sabia que dá merda porque o Morgan tava na finta negra, malandra. Eita. É, tinha um plano maquiavélico aí por trás junto com os Jegemias. Que o Jegemias ele chegou na trairá e chegou com o padre e matou para o próprio padre. Olha aí. <risos> é mesmo. <irmão. risos> <Caralho. risos> Esse é muito bom, velho. Não Esse cara assim. tramou antes da batalha, sério. Cara, é de bom, plot twist, duplo plot twist, duplo plot twist, tá ligado? É um plot twist Oi. carregado. Caralho, velho. Vamos lá. O apelo é Ezequiel. Já que eu trouxe o seu irmão, surge por trás de uma das árvores um garoto empunhando uma espada. E é um garoto de igrejas ainda, não é nenhum cara. Tipo é. É. é adolescente. É, é, a espada única capaz de matar Pabllo Vittar, chamava-se Anitta e Ezequiel então diz Não é só você que não está sozinho olha E aí começou a multidão velho <risos> Pois é caramba, sim, Uma fenda negra surge no ar E dela surge, Morgan Surge, surge, surge <risos> Surge, não surge <risos> o boss, o boss não tinha nada <risos> Ai, 50 pessoas 50 pessoas Ai, o Morgan chega e fala, Vitar é o fim dos vampiros. Olha, o Morgan tava ligado na fita, ele já sabia que era o fim. Antes da Anitta chegar, do anjo Anitta chegar. Por quê? Porque eles já tinham conversado com o Jegemias antes. Tá tudo ligado, filho. Padre Vitar então morde o pescoço do irmão de Ezequiel. Ezequiel, <risos> que estava seu laudo. <risos> estava o seu Nick Laudo. O lobo, Rosna e Fúria, ataca Padre Vitar. Nesse momento Ezequiel grita: "Jegemias, não!" <risos> Seu tígenes fala tossindo: "Se eu pudesse mandar no amigo, eu seria... <risos> Mas, a mil Ezequiel." Mas acentímetros do padre, o lobo ba... o lobo bate em uma parede invisível. Pois Jegemias havia cravado a espada em Padre Vitar. Ei, está olhando. Valeu. Eu tinha pensado, eu tinha pensado, velho, tipo, ah, o padre ele lançou um um feitiço, ele lançou um feitiço de, de vampiro e parou. Aí, tipo, não. Pois chega e mesmo havia havia cravado a espada no padre mitade. <risos> Mas por, história, <risos> certo, <risos> falei, sei, tipo, por quê? <risos> É um efeito colateral lá, Quando o lobo fala Eu mudei o meu prato Eu tava pensando O lobo vai morder o padre E o padre vai virar um lobisomem E a história vai ser sobre ele Mas já virou um bagulho <risos> tem mente, ver, Não tenho absolutamente nada Eu Isso é estranha história É... Morgan, então, mais uma vez, abre uma nova fenda negra. Não, não sei por que mais uma vez, porque quem abriu essa fenda não foi o Morgan, né? A primeira vez. Ele abriu, sim, um ué. Foi ele que abriu para ela surgir. Não, não, é o seguinte. Não, <risos> ele calma. abriu ele mesmo. Não, ah, não. ok. A fenda não, não, surgiu, né? A parada é o seguinte. O Morgan tipo, o Morgan veio de uma, uma fenda negra. Beleza. Aí ninguém sabe quem abriu. Aí a Raquel vai falar, mais uma vez, ou seja, a Raquel tá, habilit, tá habilitando ele ah, e tem sim, a própria fenda, tá ligado? Eu cara das fendas aqui então. É o cara dos portais. É isso aí. E Ezequiel grita para seu irmão: "Vamos entre na fenda negra". <risos> Como que esse lobo fala? Ele mexe a boquinha enquanto ele fica na tarde, <risos> ou será que tu sabe? <risos> ele fala com o poder da mente né, <risos> aqui É. Isso tinha mais legal, né, porque aquelas boquinha mexendo. É, é, pois é. aquele lá profundo e a voz na mente. <risos> Scott. <risos> Vamos entrar na fina negra. Se eu entrar, como serei o único vampiro do mundo. Ó, já vemos aqui a traição da traição da traição. Porque o combinado dele matar o Padre evitar, só que ele próprio queria ser o último vampiro do mundo e agora tá em posse da espada Anita. Apesar que a Anita já virou um anjo, né? Então ele tá fodido mesmo. <risos> jeito. <risos> e é o anjo e é anjo que vem matar ele, tá ligado? Não, Isso, e outra mano. Tipo, o negócio do Ezequiel que ele fala, vamos irmão, entre na Fenda Negra. Tipo, eu acho que o Ezequiel ele ficou, caralho, véio, meu irmão virou vampiro, mas eu não queria matar o meu irmão, tá ligado? E aí, Sim. tipo, vem aqui pra Fenda Negra pra gente pensar no que vai fazer, tá ligado? Só que é isso da merda. <risos> o irmão já virou inimigo já, galera. entre as nuvens surge um brilho dourado que clareia o bosque como se fosse dia. E um anjo desce dos céus, tendo seu espírito liberado da espada. O brilho dourado era tão intenso que começava a virir Ezequiel. E jeghemias. E qual o jeghemias? É que Ai, caralho. O anjo Anitta disse, sintam o poder do Golden Shower. Morgon, então perguntam, o que é Ai, caralho. É, é. Tá, tá, tá, tá, tá. não o, o instante de história está datado tá ligado <risos> mas todo mundo vai entender véio, porque ninguém é. vai esquecer esse Gondenshauer verdade, verdade esse aqui é o Interrompe dizendo, é o símbolo do fim dos os caras pegam o deixar e transforma no bagulho, mó um místico isso que é <a> criatividade <risos> é, o faz anjo. sentido foi o fim do não. mandato do Temer olha, olha aí, aí. Ó, tá vendo <risos> cara, vem um anjo do céu, liberado por uma espada e fala assim, então o poder do Golden Shower, tá ligado? E <risos> tipo, enquanto enquanto tem o e um Lobizom, a mulher ainda, o anjo é uma mulher, é a Anita. Não fala que essa voz aí não, fala que o poder. Eita, eita! é verdade. E aí tem <risos> o, o lobisomem e o vampiro sentindo dó, tá ligado? <risos> Ela é tipo aquele aquele anjo do, do Constantine, que é não binário, sabe? Que é que é o que da Swinton. É porque na é... verdade o José não tem sexo, né? Na verdade, de não são nem Homens nem mulheres, eles são criaturas bizarras com mil braços e cinco caras, e uma delas é uma de leite. É, é o símbolo do fim dos vampiros na Terra. Jegemias, então, puxa a espada que estava cravada no coração de Padre Vitar. E corrige seu irmão, não Ezequiel. É o fim de tudo que é mágico e é amaldiçoado na Terra. Puta, o sabia, cara, que o, a Anitta ia descer e ia acabar com tudo. Pois é, então, mano. Então ele quer mais ou um menos fogo mesmo. Da... Muita, ele deve cara. ter... Ele... Ele queria ele ele quis ter juntado agora talvez é esse era o plano italiano ele juntou uma galera ali eu, eu, eu pergoto vocês devem estar se perguntando Por que eu juntei todos aqui também <risos> ele fez tipo os vingadores do, da terra medieval para lutar contra o cristian Caralho, juntou os piores e puta, é tipo um esquadrão suicida né onde o trailer era bom e é inventado de fazer os <risos> <risos> eu, eu me sinto de chave <risos> Esse é um grande clipe Jacob acordou no seu quarto frio da fazenda. O uh, O cara mandou um Jacob em Mara. Mandou um Jacob. Mandou, mandou um Jacob. Não dá pra fazer um negócio zoado de lobisomem sem um pôr o crepúsculo, né, Puta merda, no seu quarto frio da fazenda. Olhou para o lado enquanto o Edward o abraçava. <risos> <risos> Por isso frio. Por isso frio o <risos> É, uma coisa de louco. <risos> Como assim, mano? Olhou para o Laudo Só fazendo as condições <risos> o Laudo olhou... Não, ele olhou para o Laudo Que era outra outra pessoa Enquanto o Jacob Enquanto o Edward Abraçava ele tá <risos> Tem três pessoas ali é, é. O Laudo é a bela <risos> Jacob sentiu uma sensação ruim Em sua alma Eita, olha aí as coisas aí, ó sentindo uma sensação. É. Ainda bem, né? Esse ele não pode sentir um sentimento. Sentir um sentimento é. é tão horrível quanto sentir sensação. É porque ele sentiu uma picada, tô, aliás, mas ele sentiu um sentimento. Exatamente. Vamos lá, então. Jacob sentiu uma sensação ruim em sua alma e falou, meu irmão, Morgan, precisa de mim. Uh, caralho! Ai. Caralho! <risos> Esse irmão dele não aparece no filme não, tá, gente? para vocês que estão ouvindo, ele foi cortado no, no, no instante final lá, do script. <risos> <risos> Mandado só pra gente aqui da CC. Ia e ser muito bom isso, tá, né? Tem um, o, o Jacob, era o, o, o metamorfo lá, e tinha o Wesley, que era o vampiro, e, e tinha outro cara da família do Jacob que ele fazia portais, tá, né? <risos> Edward, então levanta. E diz, vou preparar o café Nossa, Os caras falam, mas vão precisar de mim outro Caralho, velho. Ah. Não há tempo, meu amor nessa Nesse momento, vou precisar reviver o meu passado De guardião caçador <risos> Essa frase tem tanta coisa que sai Não há tempo, meu amor não. Guardião caçador Não <risos> há Claro, é. É, a, é a classe olha Isso aí foi antes do Crepúsculo <risos> Edward diz Então vou reviver o meu passado de drag De drag? De drag? <risos> Ai meu Deus do céu entrar super drags agora Mano, eu já tô pensando nessa capa Vai ser louco <risos> Vai ser, eu já tô pensando, talvez ligado? Vai ser uma parada épica Vai ser um negócio muito foda, tá ligado? Só que aí vai ter a cara do Papo Feitar E da Anitta, tá ligado? Em algum momento na capa também Papo Feitar é vampiro, véio. Vai ser muito foda com a batina vai, vai, ter lo, vai ter um lobo bizarrão lá Vai ter o cara com a espada Vai ter o Morgan com um portal Atrás, vai ter um... um... Uma batina, vou pegar um corpo de batina De padre assim com A, a, cabeça, a galera no de outros podcasts podcast que sempre vem né? Sempre vem um ouvinte que não é da gente Assim, fixo, vem e cai de paraquedas Vai olhar essa capa e vai falar Mano, eu preciso ouvir essa porra Ai, Caramba, o que que tá acontecendo? Ai, cara. Caramba Ele, que o Morgan é um visionário, né? Morgan e o é irmão do Jacob, olha aí que birezinho. Que tenho, um, que vive um relacionamento gay. Olha que olha loucura. É, que delícia. Parece a vida real, né? Só trocada por um modelo filho. Ai, caramba. Liberal nos costumes e conservador na economia. Isso é muito bom. Puta, já sei. Na porta do quarto surge Uma fenda negra. Ah, Era ah. a fenda do Morgan, pô. E a fenda Triste. veio na porta mesmo. O cara falou, vou botar na porta pra eles não correm o risco de sair daqui sem entrar na fenda. Como é que o cara ignora? Puta, é. mano. Eu já, caralho, eu já sei, velho. Eu já sei, mano. Da fenda, eles escutam uma voz. Vamos, entre na fenda agora. Antes de entrar na fenda, Eduard abre o seu guarda-roupa e se monta em uma drag maravilhosa. Né? Aqui isso leva horas, né? Não pode virar uma drag Eu perigo, de nada. Ele ia o mundo, ele fazer um café. Você que ele tá ligando? É, aqui. pois É, pois <risos> é. É, enquanto isso, a Anitta, a Golden Shower Tudo rolando E ele lá se voltando, fazendo a baia fazendo, fazendo a peruca <ríe> de entrar na fenda, <risos> guarda roupa. e se montando uma drag maravilhosa. Nossa, eu já tô imaginando eu no, no Google imagens, drag queen P PNG, tá <risos> e outro, e aí ele não tem tela de publicidade, ele se monta em dois segundos, é, vampiro, é verdade. <risos> é verdade. <risos> é verdade. <risos> Ai, cara, eu ver que o cara era o o Jeguemias era o último vapeiro do mundo, agora tu é baice <risos> Não, mas isso aí Ainda tá acontecendo Ninguém sabe se essa fenda aí já vai ser lá no momento né Quando Jacob faz menção De entrar na fenda negra Surge um braço <risos> Nele mesmo Surge um braço nele <risos> Surge um braço, aonde que surge Aí o vídeo decide Ah, já sei é, Era o braço de seu irmão Morgan Lhe entregando uma chave Acho que eles demoraram What? tanto, eles demoraram tanto para entrar enquanto tava se montando que o Morgan falou, mesmo, não sei entrar, não toma essa chave. É porque tipo, o tempo foi passando lá, tá ligado? tá dando merda o Morgan, e, mano, não vou nem, não vou nem mandar, vai ter que resolver aqui mesmo. <risos> tá metendo, né? Olha, ó, era o braço de seu irmão Morgan, lhe entregando uma chave, e a fenda se fechou. <risos> e a fenda se fechou. What? E eles voltaram a dormir. <risos> O café. <risos> Edward, essa é a chave Do portal Entre Mundos Olha Caralho aí, cara, <risos> E é neste lugar Que está guardada a matadora De anjos eita, eita. eita What E é nesse lugar Que está guardada a matadora de anjos conhecida como Ludmila. <risos> sempre sempre que, sempre que essa arma é balançada, rapaz. <risos> <risos> Ai, uh, eu, eu eu preferia que fosse conhecida como MC Gorila. <risos> A fazedora de É, é aguuri naquele país clip. Não, é com Dizila. Com Zilla, É né, tudo Ila. Mas, e a espada com Dizila, de, Zilla, de espada com Dizila. Não, prefiriria a espada do Homem Macaco. <risos> do homem macaco. Quem Se você trouxer o Macaco para <risos> trazer em algum momento aí. Edward então disse: Então vamos para lá. Olha só, meu Deus. É incrível. Essa frase aí da fazendinha. Vamos para lá. É o boito. Aquele, sabe, engraçado. aquele movimento, aquele movimento que você chama assim, como vocês chama na galera. Vamos, galera. A mão para trás das, para trás assim do ombro e depois você bate o braço. É meus bons. E a cabeça vai junto. É. Era para, ter falado assim, ó. Edward, então diz: Sigam meus bons". Imagina o Eduardo de drag fazendo. Então, vamos para lá. Uma <risos> peruquinha loira até okay. mexeu. Mano. Jacob gira a chave no ar, abrindo uma porta dimensional. Wow. É. Nesse momento, um portal verde se abre, pulam de dentro dele Rick e Morty, olham um para o outro, Murray. entram no portal de novo e o portal desaparece. Por oh, que <risos> Que? Foi só um easter eggs. Sabe, uma inserção, os caras veem, tipo, olha, o que tá mano. acontecendo aqui? Não, vemos o no, no mundo errado neles, volta em que que tá acontecendo? Não. O Rick dá um arroto e é. vai embora. <risos> vai lá, Caramba. depois dessa, vai lá, cara. <risos> É. é, realmente, é por isso que o Febrino não se não se ligaste a, a frase anterior. Ele manda qualquer porra. É, <risos> não, mas mano, isso aí foi um Isso, pessoal, presta. Isso, isso foi foi digno de Monty Python, tá ligado? A vida de Brian, então, que maneiro. se passa na época de Jesus, e aí os caras, o, o Brian, ele é ele é pego por uma nave de ET, dá uma volta, sai da Terra, e os caras botam ele, de volta de novo vão embora, tá ligado? De ET do nada. <risos> Ai, cara, Edward e Jacob entram no portal e se deparam com o Conselho dos Lobos. Oh, essa oh. frase foi genial. Tem que maravilha. Boa boa. Aí, caralho. E tá lá o Jesus Amor. E... <risos> o Jesus Amor é lobo? <risos> Ele <risos> tem mais cara de lobo que o Jacob. <risos> o cara é o com Como é assim? <risos> tava o Lomo né? É, é. É, Edward e Jacob entram no portal E se deparam com o Conselho dos Lobos E no mesmo momento são rendidos pelo, Pelos guardas do local é. Eita O líder do Conselho diz Mas que intromissão é essa? Oh, oh, oh. Mas que intromissão é essa? <risos> Imagina Imagina Tá lá, uma mesa redonda, com vários lobisomens, tá ligado? <risos> e Sem... Lembrando que o lobisomem na história até agora é um lobo, né? Então tem um monte de cachorro é. sentado em cadeira. <risos> Eles tão lá, tá ligado, no conselho, e aí chegam um cara e um drag, tá ligado? Do nada! <risos> <risos> Numa porta. <risos> Bom, mano, e eu, e eu viajando pensando, ah, o portal entre mundos, tá ligado? Uma parada bizarra lá, assim, meio disforme, tá ligado? aqui negócio tem escadaria é, no teto, e você desce, mas você tá subindo, tá ligado? E aí, não, é o conselho dos lobos. Ah, mas pode ser também, os lobos podem ser de outro mundo. Eles alugaram o um lugar, alugaram o ah. salão. É, então. Eles podem ser de outro, de outro mundo, só que um deles, o Morgan, nasceu com o poder de fazer portais e eles acabaram indo na terra. Olha só, hein? Caramba, que loucura E Jacob se dirige ao líder E diz Lord Fausto, precisamos Da matadora de anjos <risos> Ela queria colocar o Fausto no bagulho <risos> <risos> Pô, mano, o pior é que Lord Falso é um nome da hora, tá ligado? Sim, <risos> ele cara. tá ele tá carregado com a zoeira de Falso. Só que é um lobo corjo, tá ligado? Com a e, e tipo, Jacob entendido do Conselho dos Lobos, já se ligou que era o já sabia que era o, é, o líder. É. Lobo, cara. E ele conhece o Lord Falso porque o Lord Falso tem a frase característica que ele fala: é "Essa fera aí, bicho". Boa. <risos> <risos> <Porra. risos> <risos> <Porra. risos> A outra tosse no meio da gravação Vai a casa mãe Joana É espontaneidade Lorde Fausto, pensamos da matadora de anjos Lorde Fausto encara Jacob E diz Eu lembrei daquele meme Que tá com a cara de triste Dentro do carro <risos> Que cara fala que ele tá pensando na Serena Gomes Sei lá é, eu, eu gosto dessa mesma imagem Só que quando eles fazem o Faustão sem, sem nariz Tá ligado <risos> que Só aquela carinha <risos> e aquela boquinha, Imagina o cara olhando pro Com aquela cara de <risos> Mas calma Aqui é diferente Lord Faust encara Jacob e diz Ô louco meu Essa fera aí velho Você vai morrer Ai, caramba Ele pegou toda a nossa zoeira e falou na frase dele não um É claro Mano, aí peraí, porra, Lorde Fausto, ele tem que dizer isso porra. O cara chega, Lorde Fausto Precisando da matadora de anjo O Lorde Fausto vai olhar assim e vai lá Ô, oh, louco, meu Ai, caramba, Lorde Fausto tem cara de que eu me disse Ô, louco, meu, é essa É <risos> Ai, ai, vamos lá Um dos membros do conselho pergunta Por que você quer a espada matadora de anjos Ludmila Ludmilla, <risos> Ludmilla. o cara falando ai, sério ai. Tá Por que você quer a espada matadora de anjos? Ele ainda tem a voz do inspetor do Picabal Se o Picabal tivesse comunicado isso isso Isso não teria acontecido <risos> Se <risos> o Ezequiel comunicado A guarda real Nada disso teria acontecido Este foi um pedido de Morgan ou escolhido Uh! <risos> quando ela quando ele falou Morgan, todo mundo, ó, oh, aquele okay. bafafá entre os dois, tá e cheirando a orelha do outro, né? <risos> cheirando no cu do outro, que bobo, né? Quando o saiu da cadeira, foi pro meio do salão e um cheiro no meio do, <risos> do salão cheirando no cu do outro. olha, olha, olha, maluco, olha, maluco esquisitão. Esse foi um pedido do... Ai, meu Deus, olha essa... Peraí, vi, deixa eu queria muito esse desenho, velho, essa arte, assim. É. Aquele monte Grande de cadeira passão. em círculo, tá ligado? As cadeironas gigantes, assim, os lobos tirando um do outro, né, véio? Meu Deus do céu. este foi um pedido de Morgan, o escolhido. E o membro retruca. Correção, meu caro. Morgan, o traidor. Oh. Caralho! Meu Deus! <risos> Muito bem, senhoras e senhores, vamos parar aqui e vamos ler a segunda parte parar? dessa história. <risos> Essa história maravilhosa. E começa assim, a segunda parte. Jacob acordou no seu quarto, frio da fazenda, olhou para o Laudo, <risos> enquanto o Retor de um abraçava. <risos> o Laudo ficou lá no quarto, os caras de todo no mundo até olharam com lá. O lá. Jacob sentiu uma sensação ruim em sua alma. Meu irmão Morgan precisa de mim. Era <risos> um cara um... Vidente essa porra. É. Todo mundo tem poder. É. Edward então levante e diz, vou fazer no um café. Aí o outro diz, não há tempo, meu amor. Vou ter que reviver meu passado de guardião caçador. <risos> aí, olha, era guardião do conselho, vai saber. Olha aí, ó. E caçador de pulga. Edward diz, então vou reviver o meu passado de drag. Na porta do quarto surge uma. É, é, é. é muito bom. Eu parece, parece tipo dissidente, tá ligado? Tipo, é, é Jacob chega aí. E, sabe quando você fala, não, vou fazer tal coisa, aí o cara vai falar, ah, então eu vou, sei lá, dar o cu na, na esquina, tá ligado? Pode doida, tá ligado? Só para contrariar o Filha da puta Vou <risos> um... reviver o meu passado de guardião Ah, então eu vou rever o meu passado de drag Ou pode ser uma coisa mais foda do que o primeiro né Eu preferia ser uma drag do que ser um guardião caçador Eu pre preferia ser Morgan e fazer um portal e para pra China tá eu, E, tá, e cuman, cuman, deixar a galera se fuder pra lá <risos> Na porta do quarto do quarto surge uma fenda negra Da fenda negra eles ouvem a voz de Ezequiel vamos, entre na fenda negra fenda negra, fenda negra não fenda... <risos> tem que dar essa fenda negra todas as vezes que pronunciar antes entrar na fenda, Eduardo abre o guarda-roupa e se monta numa drag maravilhosa quando Jacob faz menção de entrar na fenda negra, surge um braço era o braço de seu irmão Morgan ele, ó, já vimos que o Morgan ele é o Bolsonaro, mas ele é forma humana o Bolsonaro é forma humana, ele tem braço não é canino, né ele não tá em lobo ali Ele entregando uma chave. Eu achei que o Bolsonaro né, não tava em forma humana. Eu falei, what? Ele <risos> está em forma de asno. <risos> Mas é na vida real, na história ele está em forma de gente. Ele está em forma de asno, super bom. O braço do seu irmão Morgan entrega uma chave e a fenda se fechou. Edward, essa é a chave do portal Entre Mundos e é nesse lugar que está guardada a matadura de anjos conhecida como Ludmilla é, <risos> e, então, diz, então vamos para lá <risos> vamos, vamos comigo Siga Siga vamos. Meu... <risos> Jacob gira a chave no ar abrindo uma porta dimensional porta... <risos> por que, que o Morgan tinha a chave se ele consegue abrir portal cara <risos> é, é, especial. é, é, é, é especial. É que o Jacob é... não pode abrir o portal, ele pode. Então, mas por que que ele anda com a chave? É tipo fogão <risos> que tipo você tem o fogão elétrico, mas você compra fósforo, né? Porque se acaba fósforo. a energia, isso consegue. pelo menos <risos> <risos> ele tem um resto, tá ligado. Mas ele é o escolhido. <risos> <Acabou a mana. risos> o Morgan é o escolhido. Então, vai saber se a chave tá alguma vez. Verdade, né? A chave tem que ficar com the chosen one. Um portal verde se abre Rick e Morty salta <risos> Eles entram e olham <risos> Volto para o portal E o portal sombra Edward e Jacob então no portal E se deparam Com o Conselho dos Lobos E no mesmo momento São rendidos Pelos guardas do portal O líder do conselho Diz Mas que intromissão é essa? Jacob se dirige ao líder E diz Lorde Fausto Precisamos da matadora de anjos Lorde Faustão Encara Jacob E diz Ô oh, louco meu Essa fera é bicho Eu acho que mano Eu acho que não é A primeira história aqui Que aparece o Faustão Eu acho que a gente já Apareceu em outras histórias Né? do qual ele lembra dessa equipe. eu não sei se, tipo, tem faustão de fato, mas eu acho que tem fra, tem, tem, tem frases dele, também. Porque Easteréis. existe, é, existe um mito aí entre os ouvintes de que o estranha história é tudo no mesmo mundo, né? Em, em diferentes locais, em diferentes momentos da histórias. É tipo as histórias do Tarantino, bagulho. Peitão e Paulo Silva são parentes. <risos> <risos> <risos> Vamos lá Um dos membros do conselho pergunta Por que você quer a matadora de anjos Ludmila Este foi um pedido de Morgan Ou escolhido E o membro retruca, correção Morgan the Traitor Morgan da the grana. Traitor Jacob diz: Se você quiser insistir nisso, toda a raça dos lobos perecerá. Oh, uh, mandou, mandou a real, meu irmão. Eita. Que fica, fica com essa, fica com essa briguinha aí antiga e depois vai dar merda para tu. Se você não me entregar a Matuda de Anjo, você tá fodido. Ele tá fudido! ele tá fudido, e aquele cara lá atrás também, que tá sim, se escondendo, sim. também tá fudido. Vergonha pra -me Me... você, vergonha -me pra sua vaca. Ai, caramba. Jegemias está correndo na noite. Oh, oh, você vai voltar <risos> <pra> lá já? <risos> gente, <risos> gente, é não, que eu vencer no bagulho é muito louco, não vai entrar. É, tô passando. Você vencer no bagulho muito aqui, não pra... vai <risos> dar já adianta. <risos> e logo atrás Seu irmão Ezequiel Morgan e os três Sendo perseguidos pelo anjo Eu achei que ele ia mandar O anjo Anitta diz Prepara que agora é hora do chu Das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam e expulsam As invejosas Banalho <risos> <Meu Deus. risos> outro um mantra É um mantra um angelical um Nossa cara Se quando a Ludmilla aparecer e ela não cantar É hoje Vai ser muito bizarro Mas a Ludmilla é a espada a espada cantar vai ser foda Ezequiel então diz Jegemias, precisamos prender o espírito De Anitta novamente O Mas... cara que eu gosto dessa história o cara que eu gosto dessa história é o Morgan véio porque ele, ele, apesar de ter a aparência do Bolsonaro, ele é um cara muito taciturno, que ele nunca fala nada, Sofia. Ele fala tipo uns pratos, sabe? Uma frase só. Nem quando ele é. deu a chave, ele, ele não falou, olha aí a chave, ele só estendeu a mão assim. O cara que tem que deduzir, tá ligado? <risos> Precisamos prender o Chico de terneta. novamente, novamente, novamente, novamente, novamente, novamente, Nossa, o cara tá com um louco, velho Não precisa nem edição pra zoar, né meu? A Mace <risos> já tá zoando ele <risos> Já sei G-Games responde Só há um jeito de fazer isso Quebrando a espada Puta <risos> olha, olha o link Ezequiel retruca Mas nós não temos meios para quebrar a espada agora hum, Será que não? Os meus Os meus estão discutindo com lobos Chegadores de culpa Na frente dos três Surge lacrando Edward com seu leque maravilhoso oh. Caralho Ele chegou lacrando Qual o jeito mais lacrador de você chegar <risos> Você vai correndo Pula e dá uma câmera cheia de purpurina uma fada. Jogando cabelo e cai igual aquele meme do caso de família que o cara cai e ficava tem espaguete. Cara. super hilandio, velho, tem que cair <risos> <lá> nada aquele. <risos> esse... E esse sempre ficam menor com o Sweet Dreams Funk Verse, galera. Ah, já ver o no Sweet. Não, mas é a sacada do concreto. <risos> ah, no concreto, mano. <risos> cara, realiza, imagina o Edward Vampiro, aquela carinha branquinha dele cabelo veteado, de drag Cabelão, não sei o que Vem correndo a milhão Só aquele vulto de flash Dá um jump, câmera lenta, aquela purpurina toda atrás O cara se abanando Aí o cara cai só no espacate Sweet Dreams Puta, a galera tá correndo até onde Você se assustou, eu <risos> uh, O anjo Anitta Não se intimida E soltam um poderoso ataque contra, contra isso. <risos> eu, sempre, eu fico muito ruim no final, velho. <risos> é nesse instante que Jacob, saindo das costas de <risos> Edward, aponta a espada Ludmilla para o anjo. Ih, caramba, olha aí, meu irmão. Ele Chegou vê tipo a... mochilinha, sabe quando você fica mochilinha nas costas das <risos> costas? <Sua risos> Não, pô, a fantasia de drag De, de, de Ezra, tinha umas asas, tá ligando Aí ele sai dali Jacob então Diz É hoje, você não escapa Hoje, vem que é a nossa festa Hoje eu tô querendo Te pegar de novo Isso aí a espada falando através dele já eu Descobri Ai. como que a espada fala Ela fala é. através do portador É hoje, hoje olha, é hoje eu tô querendo te pegar de novo, ou seja, a primeira vez que aprisionaram Anitta na espada foi no de Anita canta, né? Se quiser jogar, vem, mas tem que escapar. Vamos passar a música toda. não, <risos> Já sei é, Uma energia purpurinada sai de Ludmilla E bate contra a energia dourada da Do golpe do anjo Anitta É nessa hora Que Ezequiel diz Jegemias, quebre a espada De encontro a Ludmilla Ih, meu irmão Olha aí, hein Tá tá, tá finalizando a parada Olha essa fera aí, bicho Esse <risos> da tá dando um raio ali. É, <risos> mano, é, que, que <risos> é, é fez um Wi-Fi com voltai, oi, bebê, já salva, já salva esse essa parada tá lendo para usar é. no <risos> de effect. Esse aí vai ser o barulho quando encontrar os dois choques lá o da purpurina <risos> e o dela. Quando encontra, quando contra Nick Lauda. Cheguei, <risos> vias corre de encontro a Jacob. E, e do... ele ergue a espada e faz com que a lâmina eh encoste no, na energia purpurinada. Oh, oh, tá no tipo Dragon Ball assim, aquelas energias dando <risos> O anjo Anitta diz, se eu morrer, o último vampiro morto volta à vida. Tem certeza? Caralho, maluco. Agora ficou complicado, hein? Mas a Anitta tá tipo o homem macaco correndo atrás de mim, então não tem como eu <risos> deixar ela viva. É complicado. Ezequiel ataca Jegemias. Oh, oh. Caralho. Caralho. <risos> que porra? Pô, não. Entendeu? Eu entendi, eu, eu, eu, eu vi isso aí Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, <risos> eu entendi <risos> véio. Caralho, véi Eita, os ouvintes também viram isso chegando, hein o, Olha aí, Puta hein merda, faço, velho Olha o fastwitch Caralho, os caras vão usar a lógica do vampiro Os caras vão usar a lógica do Do anjo contra eles, tá ligado? Tá de parabéns É <risos> E outra, sangue... Ezequiel, sangue frio do caralho, tá ligado? Ele já se ligou e... É agora. <risos> Cravando suas longas presas na nuca de seu irmão. Mas a espada se quebra antes e ele sacrifica o irmão à toa. Nossa, <risos> mano, que... Nossa cara, que maldade. <risos> <risos> não, isso só isso só corro, só só com o fato de que é é o Febrino que estraga as histórias, entendeu? <risos> não, Nossa, isso vai estraga as histórias. O brilho do Golden Shower então se apaga e o seu corpo cai ao lado do de Jeguebias. Bolou Eita, eu já tinha esquecido Caralho, o bicho de febre matou cara, Matou, porra, cheguei yes, Tava mano. perfeito final véio. O cara mandou essa véio. Tava tudo, ia tá tudo é, bem porra, Deu tudo certo, tá ligado Nossa, mano, lascou Já sei É... O grupo, ainda aturdido, ouve entre as árvores a voz de Padre Vittar dizendo Cheguei, preparada para atacar Quando o grave bater, eu vou quicar Na sua cara eu vou jogar e rebolar Caramba o Febril sacrificou os jeguemias, tudo isso para poder só tocar, pra no final. Que absurdo. Quer dizer só uma coisa aqui, ó. Menina veste rosa e menina veste azul. Isso aqui é o um absurdo. <risos> tá? Não, esse, esse foi o estranho história mais inclusivo de todos, tá ligado? Tem, tem casal afetivo tem drags, tem cultura pop brasileira, Não <risos> sei Que o governo em bicha. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ler aqui a última parte, né? A parte final aqui agora dessa história maravilhosa. Jacob diz: "Se você quiser permanecer nisso, toda a raça dos lobos perecerá." Jegemiza está correndo à noite. <risos> nada deu um corte. Aquele, aquele cortezão. E ainda vem falar que a gente que quer mudar a história. Nós está indo aqui, ela tirou do do lúcio do castelo, do nada. <risos> Oh, mas, mas pensando bem pensando bem, Foi até bom, porque isso aí Podia demorar mais, tá ligado é. <risos> Chega no final ah, bela, volta, e lá é aquele... deixar... é. Quando tem portal, tudo fica simples véio, Tudo fica fácil <risos> é. Logo O Morgan, atrás... coitado, Não falou mais nada <risos> de, de A chave morreu bem, O Bolsonaro, né, ele quieto, tá fazendo um favor pra gente <risos> Logo atrás Ezequiel, Morgan e os três Sendo perseguidos pelo anjo Anitta diz, prepara que agora é hora do show das <risos> que desenha a bola à fronte Só as que incomodam e expulsam de vez. Olha o ataque dela é lacração, filho. É o mantra, tá ligado? Vai carregando <risos> e sai aquela energia dourada, tá ligado? Ezequiel diz, jeguemias, precisamos prender o espírito de Anitta novamente. Só há um jeito de fazer isso, quebrando a espada. Ezequiel recruta, mas nós não temos... Retruca, nós não temos meios para quebrar a espada agora. Na frente dos três, nossa, essa cena aqui. Surge lacrando <risos> o Edward, que <risos> maravilhoso. Lacration. Chegou no Sweet Dreams, lá metendo o saco no chão. O Porra. Anjo Anitta não sentiu intimida e solta um poderoso ataque contra eles. É nesse momento que Jacob, saindo das costas de Edward, aponta a espada do Demila para o Anjo Anitta. Jacob, então diz... É hoje você não escapa, hoje você... Hoje vem que a nossa festa. Hoje o tô querendo pegar de novo. <risos> o rito de guerra, é... o cara é o melhor, Caralho. Uma energia purinada sai de Ludmilla e se choca contra a energia dourada do anjo Anita. nessa hora É nessa hora que Ezequiel diz, Jegemias, quebre a espada de encontro a Ludmilla. Jigemies corre de encontro a Dikov Biludmila. E <risos> Ela, ele, ele a espada e faz com que a lâmina encoste na energia por por nada. O anjo Anita disse: "Se eu morrer, o último vampiro morto volta à vida". Tem certeza? <risos> Ezequiel ataca Jigemies. Oh, mas aqui, ó, oh, cravou suas longas presas na nuca de seu irmão. Mas a espada, a espada se quebra antes e ele sacrifica o irmão à toa. Foi o plástico isso aqui, que vocês ficaram puto que eu mudei, mas foi da hora, mano. Foi, tipo, mitos gregos, tá ligado? Onde acontece aquela tragédia, Nossa, né? Tipo, foi da hora, pô, foi meu, da hora, né? Isso é totalmente ficar. isso é totalmente contra isso é totalmente contra a audiência, porra. Tá fazendo, <risos> tá fazendo uma, uma morte de irmão, velho. Depois de um, de um conto todo todo inclusive e tal, aí tá matando o irmão do cara, velho. Caralho, vocês já mataram tanta gente aqui no Estranho. Só faz não, não vem. Não vem antes de ficar o não, seu mesmo. Caraca. O Lula tá preso. Saiu a Candidato. Prisão. Candidato. Candidato. Candidato. Candidato. Candidato. <risos> E o Lula? Tá. Caramba, e o Lula? Tá preso, babaca. Deveito aparecer o um bolsominho, mano. A gente fala o um bagulho, mas o Lula tá preso. O tá preso. A gente fala, você matou o irmão. O Lula tá preso, e aí? E aí? E o Lula? Você matou o irmão. E o Lula? Quantos matou? De fome. Hã? O cara já manda no irmão. O Brasil virou a asa, do nada. É. Venezuela, Brasil vela, mas eu vou Vai pra vela Tá cheirando ruim com Matei? Vai, vai pra Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. <risos> ai, ai, mais, mais um mais um para esse podcast mais esquerdo tá todo cheiro. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> é, tá, demais, tá competindo com o lado BBC da onde, lá lado B do Bid Rivers lá. Aí, aí, vamos lá a espada se quebra antes ele sacrifica o irmão à toa o brilho do Godeschal então se apaga e seu corpo cai ao lado de Jeremias o grupo ainda aturdido você imagina a Anitta e o Jeremias muito doido lá se eu pudesse eu matava, matava mil deitados lado a lado os dois <risos> com os olhos fechados assim ó cena maravilhosa cara isso dá uma arte foda que absurdo o grupo, <risos> o grupo ainda aturdido ouve entre as árvores dizendo cheguei não me pararam, <risos> cara, a gente nem que cena maravilhosa, cara. Bem nas aves com os braços abertos, com a cabeça para um lado e para o outro. assim, igual aquelas negona americana corta puta, sabe? Veio o padre, Caramba. o padre que é o Vitar. A Pablo Vitar, com os braços abertos, falando: "Cheguei!". <risos> com a cabecinha assim, é tipo, é e outra cara. coisa, velho. E outra coisa, ó, Ó, e outra coisa para ver como, para ver como o Febrino tudo, porque a espada que mata o padre Vitar tá, tá destruída, tá ligado? Ou seja, fodeu, tá ligado? Por isso que ele chegou <risos> cantando, por isso que ela chegou cantando ali, ó, na sua cara eu vou jogar. Não, tchau, e reembolar. Vai, vai dar verde. Para, tem um conselho de lobo lá, um tirando o cu do outro, deixa pelo menos um vampiro no mundo. Tem dois, tem o Jacob também. Pronto. O Jacob é vampiro, o Jacob é loupo? Que é outro? Mano, o outro vampiro é o Edward, o Edward e o vai dar o uma Edward treta. é, é, é drag ou, ou vai dar uma treta entre o Edward <risos> e a Pablo Vital, ou eles vão fazer um relacionamento amoroso e ele vai trair o Jacob. Nossa. Não, mas, ó, mas eu, eu não sei não, hein. Eu não sei não, porque na história, na história de fato, não tem nada dizendo que que que Jacob e e Edward eles são lobisomem e vampiro, hein? não tem só sabe isso, que né? o Jacob é irmão do Morgan, só isso que a gente sabe pois é. <risos> <risos> na história, na história mesmo aqui no que tá escrito, não tem não é, mas o Edward tem que ser vampiro, que ele chegou a milhão ali pra poder dar o um pulo e fazer os lá, ele gente. só pode ser, ele pode ser só mutante, <risos> é Nossa, é tu mutante, mais, mas mutante. não, não ele é vampiro não, ele é só mutante <risos> ele, é pessoal, ele é o vampiro do que se vira não ah. <risos> <risos> e aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa Contribua com o padrinho da ACC Você ajuda a manter o programa no ar Com regularidade e qualidade Tchau E até o próximo programa